Частина друга. Мені не вступні церемонії. Багато першокласників думають так само. Директор і учні набридливо дякують один одному. Доводиться багато стояти. І це бісить, тому що це далеко не кінець. Але це не все, що я хочу сказати. Церемонія вступу до початкової, середньої та старшої школи означає початок одного великого випробування для учнів. Протягом перших кількох днів після вступної церемонії вони повинні знайти друзів, щоб не рештою шкільного життя. Якщо хтось не впорається з цим завданням, то кажуть, що на нього чекають жалюгідні три роки. Дотримуючись свого принципу уникання неприємностей, я вважаю, що найкраще було б знайти собі друзів і налагодити пристойні людські стосунки з ними. Напередодні я спробував попрактикуватися, тому що я недосвідчений в цьому плані. Перший сценарій подій полягав у тому, щоб увірватися в клас, а потім жваво з усіма розмовляти. Другий у таємничій передачі комусь записки з моєю електронною поштою. Наступний етап стати друзями з тією людиною. У моєму випадку мені довелося потренуватися, тому що це геть інше середовище, ніж те, в якому я прожив все своє життя. Я зовсім самотній. Я вийшов на пологу жорстокої битви. Зовсім сам. Окинувши поглядом класну кімнату, я підійшов до парти, на якій була табличка з моїм іменем. Місце в задній частині класу біля вікна. Загалом непогано. Класна кімната була заповнена лише наполовину. Учні або самостійно переглядали матеріали, або спілкувалися зі знайомими та друзями. Що ж мені робити? Чи варто мені використати цей вільний час для знайомства з однокласниками? Кілька місць переді мною сидів круглого цей хлопець. Він здавався самотнім. Це лише моя уява. Він випромінював ауру, що кричала. «Хтось, поговоріть зі мною та будьте моїм другом!» Знову ж таки. Це лише моя уява. Однак, якби я раптом підійшов до когось і поговорив із ним, то ймовірно, був би надто недокучливим. То мені чекати відповідного моменту, Ні. до того часу він ймовірно буде оточений ворогами і є велика ймовірність, що я залишуся без друзів. Як я і очікував, Мені слід заговорити. Спокійно. Спокійно. Не поспішай. Якщо я необережно вскочив розмову з незнайомим учнем, мене може перебити хтось інший. Як не поглянь, це програшна ситуація. Зрештою, я не зміг ні з ким поговорити. З огляду на те, як усе йшло, я незабаром залишусь зовсім сам. Він досі один? Я чую сміх. Мабуть, я такий щось чую. Мені цікаво, що таке друзі? Звідки вони беруться взагалі? Чи стають люди друзями після того, як вони поїли разом? Або друзями стають після спільного відвідування туалету? Чим більше я думаю про це, тим більше не розумію. Це щось глибоке? Мені варто більше міркувати над цим. Намагатися знайти нових друзів справді хлопітно й виснажливо. По-перше, чи варто мені намагатися заводити друзів таким чином? Більше того, хіба дружба не формується з часом сама по собі? Мій розум у повному хаосі, як на літньому фестивалі. Поки мій розум все ще залишався туманним і заплутаним, клас швидко заповнювався іншими учнями. Ну добре, у мене немає іншого вибору, окрім як спробувати. Після довгої внутрішньої боротьби я почав підводитися зі свого місця. однак. Коли я піднявся, то помітив, що круголий хлопець в окулярах розмовляв з іншим однокласником. З гіркою посмішкою я зрозумів, що подружитись тут не вийде. «Пощастило тобі, хлопче в окулярах. Ти знайшов свого першого друга». «Ти з того разу...» Почуваючись спантеличеним... Я ментально занурився в себе. Мимоволі, я глибоко зітхнув повними легенями. Моє шкільне життя, здається, тепер дуже похмурим. Я помітив, що глаз був майже заповнений. А потім почув, як хтось кладе сумку на парту поруч зі мною. Яке важке зітхання. А семестр ще навіть не почався. Мені теж захотілося зітхнути після того, як я тебе знову зустріла. Поруч зі мною сиділа дівчина, з якою я посперечався після виходу з автобуса. Отже, ми в одному класі. Хех. Зрештою, є лише чотири перші класи. Не те, щоб це було неможливо, щоб нас помістили в один клас. Я, я находжу Коджікіотака. Приємно познайомитися. Раптово відрекомендувався? Навіть якщо ти кажеш раптово, це вже друга наша розмова. Хіба не лечить познайомитись? У будь-якому разі, раніше я не мав можливості нікому представитися. Навіть цій нахабній дівчині. І щоб почати знайомство з класом, Мені хотілося хоча б дізнатися ім'я своєї сусідки. Не заперечуєш, якщо я відхилю твоє привітання. Гадаю, було б ніякого, якби ми не знали імен одне одного, хоч і сидимо поруч. Я вважаю, що це було б чудово. Поглянувши на мене, вона поклала свою сумку на стіл. Здається, вона мені своє ім'я не назве. Дівчина не виявила інтересу до решти класу і сіла на своє місце як зразкова учениця. «Твій друг в іншому класі? Чи ти вступила до цієї старшої школи сама? Ти якийсь надто допитливий. Тобі не слід зі мною розмовляти, оскільки я тобі все одно не буду цікава. Якщо я тобі набридаю, то просто так і скажи». Я думав, що розмова закінчена, але після раптової зміни думки вона зітхнула і подивилася на мене. Мене звати Хорікіта Содзуне. Я не сподівався отримати відповідь, але вона... Ні, Хорікіта, представилася. Я вперше роздивився її обличчя. Ого, а вона мила? Я маю на увазі, що вона красуня. Попри те, що ми з нею однолітки, її, мабуть, могли б спутати з другим чи третім класом. У неї був вигляд зрілої жінки. Дозволь мені почати з того, що розповім тобі трохи про себе. У мене немає особливих захоплень, але мені все цікаво. У мене небагато друзів, але я думаю, що було б добре мати кількох. Що ж, ось така людина. Звучить як відповідь людини, яка уникає неприємних ситуацій. Я не думаю, що мені коли-небудь сподобається хтось з такими принципами. Таке враження, що все моє єство було знищено в одну секунду. Я сподіваюся, що мене більше не спіткає таке нещастя, як оце зараз. Гадаю, що це не справдиться. Співчуваю. Я вказав на двері до класу. Той, хто стояв там, був. Обладнання в цьому класі наче в порядку. Класна кімната виглядає саме так, як говорять щитки. Це був хлопець, що посварився з дівчиною в автобусі. Зрозуміло. Звісно, це ще те нещастя. Здається, не тільки ми, а й той проблемний малюк теж у класі Ді. Він, зовсім не помітивши нас, сів за парту з позначкою Кенджі. Сумніваюсь, що він знає, що означає термін «дружба». Давайте спробуємо трохи поспостерігати за ним. Потім Кенджі поклав свої ноги на стіл, дістав кусачки для нігтів і почав займатися самими нігтями. Він поводився так, наче був єдиним присутнім, і не звертав уваги на своє оточення. Схоже, що ті слова в автобусі були його справжніми думками. Менш ніж за 10 секунд більша половина класу відсторонилась від Коенджі. Навіть тут його самозакоханість прийняла клас. Глянувши поблизу, я помітив, що Хорікіта дивиться на свій стіл і читає книгу. Ой, я й забув, що підтримка розмови є однією заснув основ спілкування. Ще один із моїх шансів подорожитися з нею був і Я глянув на назву книжки. «Злочин і кара». «Це цікаво». Незалежно від того, є якась причина вбити людину чи ні, книга виправдовує вбивство так чи інакше. Можливо, захоплення Хорікіти схожі на ті, що описані в книзі. Хай там як, зважаючи на те, як ми закінчили знайомство, здається, ми не будемо спілкуватися дуже часто. Через кілька хвилин продзвонів перший дзвінок. Майже одночасно до класу зайшла жінка в костюмі. На перший погляд у неї вигляд вчительки, яка вважає важливою сувору дисципліну в класі. Схоже, їй близько тридцяти. Її довге волосся було зібрано у хвіст. <кхем> Доброго ранку, нові учні. Мене звуть Чабашіра Сая. І я керівник класу «Ді» цього року викладаю історію Японії. Ця школа не перемішує класи щороку, тому протягом наступних трьох років сподіваюся я зможу познайомитися з усіма вами. Бажаю успіху. Попри те, що церемонія вступу відбудеться через годину в спортзалі, зараз я роздам список особливих правил цієї школи. В японських школах щороку усі класи однієї паралелі наново розподіляються. Така практика націлена на підготовку учнів до зміни середовища та сприяє формуванню та зміцненню дружби між класами одного року навчання. Спереду передавали роздаткові матеріали. У цій школі існують спеціальні правила які відрізняють її від інших старших шкіл. Усі учні зобов'язані жити в кампусі, і їм заборонено контактувати з будь-ким за межами школи. Кампус – студентське містечко. Навіть спілкуватися з найближчими родичами неможливо без дозволу школи. Залишати територію школи також заборонено. Однак є також багато речей для того, щоб учні не страждали від обмежень. Тут є караоке, театральні зали, кафе, навіть магазини одягу. Можна сказати, це маленьке містечко. А посеред нього знаходиться величезний кампус, що займає площу понад 600 тисяч квадратних метрів. Однак у цієї школи є ще одна особливість – запровадження системи S. Швидше за все, мається на увазі розподіл за здібностями. Я зараз буду роздавати учнівські ID-картки. За допомогою цієї картки ви можете купити будь-що в будь-якому з магазинів і закладів навколо кампусу. Вона працює як кредитна картка. Однак будьте обережні, і слідкуйте за тим, скільки балів використовуєте немає нічого, чого б не можна було купити в цій школі. Якщо щось є на території школи, це можна купити. Ця система балів, пов'язана з ID картками, фактично замінила гроші. Таким чином. Кожен учень почне з тієї ж сумою і буде змушений переглянути свої споживчі звички. У будь-якому випадку усі бали надаються школою безкоштовно. Учнівські картки можна використовувати, проводячи ними у спеціальних автоматах. Користуватися машинами дуже просто, тому у вас не виникне жодних проблем. Бали будуть нараховуватися автоматично 1 числа кожного місяця. У кожного з вас вже має бути 100 тисяч балів на картці. Крім того, один бал відповідає одній єні. Будь-які додаткові пояснення не потрібні. Єна національна валюта в Японії. На мить у класі стала шумна. Іншими словами, за вступ до цієї школи ми отримали 100 тисяч єн щомісячної платні, як і очікувалося від школи, створеної японським урядом. 100 тисяч єн – це великі гроші як на щомісячну виплату. Для розуміння, станом на жовтень 2022 року – це приблизно 25 тисяч гривень. Якщо враховувати рік подій у творі 2015, це близько 17 тисяч гривень. Вас дивує кількість наданих балів? Ця школа оцінює здібності учнів. Тут кожен, хто склав вступний іспит, продемонстрував певний рівень заслуг і гідності Сума грошей є відображенням ваших здібностей використовуйте їх не стримуючись. Однак після закінчення навчання всі накопичені бали будуть втрачені. Оскільки ці бали неможливо обміняти на готівку, немає сенсу їх накопичувати. Тут цікавий момент. Зі слів класної керівниці, виходить, що бали анульовуються після випуску. Але забігаючи наперед, це не зовсім так. У майбутньому буде сказано, що третьох власникам повертають бали грошима, але в іншому еквіваленті. Тобто, назбиравши умовних 100 тисяч балів, можна отримати суму менше за 100 тисяч єн, в залежності від коефіцієнту, встановленого школою. Ви вирішуєте, як цим користуватися. Використовуйте їх для речей, які вам подобаються. Або необхідні якщо ви вважаєте, що деякі ваші бали вам не потрібні, ви завжди можете передати їх комусь іншому, однак знущання надучнями заради отримання балів заборонено у школі дуже суворо ставляться до питань, пов'язаних зі знущаннями чи бащира сенсей або поглядом кімнату. Здається, ні в кого немає питань. Тоді, будь ласка, проживіть хороше шкільне життя. Багато однокласників не змогли приховати свого здивування розміром виплат. У цій школі не так суворо, як я вважав. Я розмовляв саме з собою, але хорікі дивилася в мій бік і думала, що я говорив до неї. Це дуже схоже на розслаблену школу. Хоч нас і змушують жити в гуртожитках, забороняють нам покидати територію школи та контактувати з будь-ким зовні, вони безкоштовно дають нам багато балів, які можна використовувати будь де в кампусі. Можна сказати, що учні потрапляють у рай із особливим ставленням, і найбільшою перевагою старшої школи Кодо і Кусей є їхній 100% рівень зайнятості випускників. Під ретельним керівництвом уряду школа працює за де кращого майбутнього, використовуючи усі наявні ресурси. Насправді, багато випускників цієї широко розрекламованої школи стали відомими людьми. Зазвичай, якою б відомою і хорошою не була школа, Її спеціалізація вузька. Вона може спеціалізуватися на спорті або музиці, або, можливо, на темах, пов'язаних з комп'ютерними технологіями. Але цей заклад виконує будь-які побажання в будь-якому напрямі, які хтось захоче вивчати. Такі система та цінності цієї школи. Ось чому я думав, що атмосфера в класі буде більш конкурентною та кровожерливою. Але більшість моїх однокласників здавалася звичайними учнями, яких можна зустріти будь-де. Ні. Можливо, саме тому всі таки спокійні. Нас уже визнали учнями, які склали вступний іспит. Чи можемо ми розійтися мирно і без конфліктів? Сумніваюсь, що це взагалі можливо. Такий пільговий режим дещо лякає. Почувши слова хорікіти, я відчув те саме. Гадаю, було б краще поки ігнорувати відомості про цю школу. Оскільки вони здатні виконати будь-яке бажання, я думаю, що зі школою не все так просто. Агоф, агоф, ти не хочеш піти оглянути ці магазини? Ходімо за покупками. Ну, на ці гроші ми можемо купити будь-що. Як чудово, що я потрапив у цю школу. Коли вчителька вийшла з кімнати, учні, які щойно отримали велику суму грошей, стали неспокійними. Народ! «Можете мене трохи послухати?» Учень, молодий юнак, підняв руку та заговорив. Його волосся нефарбоване, і він виглядав як відмінник. Він також не був схожим на хулігана. «Від сьогодні і до кінця третього року у цій школі ми будемо вчитися в одному класі». Отже, було б чудово, якби ми всі могли познайомитися та стати друзями. У нас ще є час до вступної церемонії. То що думаєте?» «О, він сказав щось дивовижне. Більшість учнів не знайшли слів, щоб підповісти. «Загодан! Зрештою, ми не знаємо імен одне одного, не кажучи вже про інше». Після того, як перша особа погодилася, учні, які раніше вагалися, згодом висловили свою підтримку. Мене звати Хірата Йоске. Оскільки в середній школі до мене часто звертались на ім'я, не соромтесь робити так само. Хоч мені подобаються всі види спорту, найбільше я люблю футбол. І планую грати у нього в цій школі. Будь ласка, подбайте про мене. Хлопець, що зробив пропозицію класу познайомитись, відрекомендувався першим. А він справді сміливий. І навіть сказав про футбол. Після того, як він згадав про цей вид спорту із таким завзяттям, його популярність зросла у два, ні, у чотири рази. Ось, гляньте, у всіх дівчат побузли херати в очах сердечка. Таким чином, Хірата став центральною фігурою в класі. І, мабуть, привертатиме увагу всіх, доки ми не закінчимо навчання. А ще він, мабуть, почне зустрічатись з наймилішою дівчиною в класі. Ймовірно, так все й буде. Ну, якщо ви не проти, можемо ми почати знайомство у порядку наших місць в класі? Будучи плавним до самого кінця, хірата попросив згоди класу. Хоч перша дівчина і була збентежена та нервова, вона невдовзі наважилась і підвелася. Іншими словами, вона була збентежена словами хірати. Моє ім'я Інагащира кко, коли дівчина намагалася представитися, Її слова застрягали в горлі. Чи в її розумі стала порожня, чи вона не могла повністю зібратися з думками, але вона не могла говорити чітко. Коли слів вже довго не було, її обличчя сильно зблідло. Рідко можна побачити, що хтось так нервує. О тебе вийде. Ось у добре, не поспішай. Ці добрі слова прозвучали від однокласників-хлопців. Але це мало зворотний ефект, і слова, що застрягли в її горлі, зникли зовсім. Тиша тривала 5 секунд, потім 10 секунд. Тиск можна було відчути в повітрі. Деякі дівчата в класі тихенько захихотіли. Вона була паралізована від страху. Одна з дівчат заговорила, «Спокійно, все добре, не поспішай». Хоча її слова були схожі на попередні, але їх зміст був зовсім іншим. Здавалося, слова хлопців дещо тиснули на нервову дівчину. З іншого боку, слова іншої дівчини підказали їй йти у своєму власному темпі. І це справді заспокоювало. Вона трохи вгамувала страх. Вдихнула та видихнула, щоб заспокоїтися. Через деякий час... Мене звуть Інна Кокора. Гащіра... Кокоро. Хм, моє хоббі – шиття. А ще я добре вмію в'язати. Будь ласка, подбайте про мене. Вона сказала все, що хотіла сказати не зупиняючись. Інагащіра з полегшенням, захопленням і трохи збентежена сіла за парто. Завдяки допомозі виступ інагащири закінчився без проблем. Знайомство продовжилось. Я Ямаучі Хароки. У початковій школі я грав у настільний теніс на національному рівні. Потім був асом бейсбольного клубу в середній школі. У мене була форма з номером 4, але оскільки нещодавно я отримав травму на Інтерхай, зараз я на реабілітації. Приємно познайомитися. Я не думаю, що цифра 4 має якісь особливе значення. У бейсболі номер 4, четверту позицію, присвоюють гравцю другої бази. У нього дуже широкий спектр завдань на полі, і він вважається одним із найважливіших у команді. А «Інтерхай» – це спортивний турнір для старших шкіл. Він не міг змагатися, будучи учнем середньої школи. Він намагався пожартувати. У мене склалося враження, що він легковажна та розкута людина. Тоді її наступна. Можна? Весела дівчина, яка піднялась наступною, була тією, хто сказала і на гащирі представитися у своєму власному темпі. І це була та дівчина, яка того ранку допомагала старенькій в автобусі. Мене звати Кощіда Кікьо. І оскільки ніхто з моїх друзів із середньої школи не перейшов сюди, я хочу познайомитися та подружитися з усіма. Більшість учнів закінчували свої привітання після кількох слів. Але Кущіда продовжувала говорити. «По-перше, я хочу подружитися з усіма в класі. Після того, як ви закінчите зі своїми виступами, будь ласка, обміняйтеся зі мною контактами». Це були не просто слова. Я миттєво зрозумів, що вона з тих дівчат, які відразу відкривають свої серця. Її слова, дайна Гащіри, були не просто підбадьоренням, яке здавалося доречним для ситуації. Це були її справжні почуття. Крім того, вона здавалася людиною, яка ладнала б з усіма. Тоді, під час канікул чи після школи, я хочу залишити спогади зблизу людей. Тому, будь ласка, запрошуйте мене також. Я вже довго розмовляю. Тож закінчу на цьому. Вона точно ладнала б з усіма хлопцями та дівчатами в класі. Звичайно, я не критикую виступи інших людей. Але чомусь мені трохи неспокійно. Що я маю сказати у своєму? Чи варто мені теж спробувати розповісти якийсь жарт? Або я повинен викликати сміх, створюючи високу напругу під час моєї промови. Ні, сумніваюсь. Висока напруга, ймовірно, просто зіпсує настрій. Та й перш за все, я не з таких людей. Поки я був занурений у власні торботи, знайомство продовжувалося. Тоді наступний... Коли херата подивився на наступного учня, той кинув на нього різкий погляд. З яскраво рудим волоссям хлопець мав вигляд хулігана і говорив у типовій для них манері. «Ви що, ідіоти? Я не хочу представлятися! Просто залиште мене!» Рудоволосий зиркнув на хірату. У повітрі витала напруга. «Я не можу змусити тебе представитися!» Але я не вважаю, що погано воднати з однокласниками. Якщо тобі здалося, що я був надокушливим, прошу вибачення». Побачивши, як Хірата схиляє голову перед рудоволосим, деякі дівчата сердито глянули на останнього. «Хіба так складно сказати кілька слів?» «Так, ти права», як і очікувалося від футболіста Кресення. Здається, він швидко завоював увагу дівчат. Однак, починаючи з рудоволосого, приблизно половина хлопців відчувала заздрість до Херати. "Ні, я не хочу вдавати хороших друзів", рудий піднявся зі свого місця. Одночасно з кімнати вийшло ще кілька учнів. Напевно, у них не було наміру знайомитися з однокласниками. Хорікіта також почала вставати зі свого місця. Вона подивилася на мене, але коли зрозуміла, що я не рухаюся, попрямувала до виходу з кімнати. Хірата виглядав дещо засмученим, побачивши, що група виходить із класу. «Вони непогані люди». «Я також винен, оскільки попросив їх триматися подалі». Від мого власного егоїзму. Хірата-кун не зробив нічого поганого. Давайте просто залишимо цих людей у спокої. Незважаючи на те, що частина учнів пішла, знайомство продовжилось без них. Я – Іке Канджі. Мені подобаються дівчата. І я ненавиджу красенів. Шукаю дівчину в будь-який час. Тож приємно познайомитися. І, звичайно, необхідна умова для моєї дівчини бути милою або красивою. Важко сказати, чи це жарт, чи його реальні думки. Але він викликав лише гнів жінок. Ого, круто. Іке-кун, ти такий класний? Сказала одна з дівчат абсолютно беземоційним голосом. Звичайно, було очевидно, що це брехня. Справді, справді. Ну, я думав, що я непоганий, але. <кхів> Мабуть, Іка подумав, що це правда, і йому стало трохи ніяково. Раптом усі дівчата засміялися. Ого, дівчата, він милий. Він шукає дівчину. Ні, тебе дражнять, чоловіче. Іке весело помахав рукою, поки його дражнили. Принаймні не схоже, що він погана людина. Тепер хлопець, який був в автобусі, Коенджі, був наступним. Після огляду свого чубчика у невеличкому дзеркалі, він взяв гребінець, щоб упорядкувати своє волосся. «Хм, ти можеш представитися?» Усміхаючись як молодий дворянин, він демонстрував проблиски своєї зухвалої поведінки. Гадав, що він підведеться, але Коенжі залишив ноги на столі і почав говорити, сидячи отак. «Мене звати Коенджі Рокузке. Будучи єдиним спадкоємцем конфомарату Коенжі, я людина, яка відповідатиме за японське суспільство». «В найближчому майбутньому!» «Ради познайомитися з вами, дівчатка!» Це було знайомство для жіночої половини, а не для всього класу. Дехто з дівчат дивилися на Коенжі блискучими очима, почувши, що він багатий. А інші дивилися на нього як на божевільного. Це й не дивно. «Відтепер!» Я невпинно боротимусь за всім, що викликає у мене дискомфорт. Будьте обережні щодо цього, Кленджі <кхем> Кун, що ти маєш на увазі під усім, що викликає у тебе дискомфорт. Відчуваючи непевність від його слів, Хірата знову запитав його Осе так, як я й сказав. Але якщо навести приклад. Я ненавиджу непривабливі речі. Якби я побачив щось гидке, я б зробив як і сказав. Він зачесав волосся вгору. О. Дякую. Я обов'язково буду обережним. Рудоволосий Хорікіта Коенджі. Потім я та Іке. Мабуть, у цьому класі зібралися всі диваки. За цей короткий проміжок часу я зміг хоч трохи роздивитись своїх однокласників. Я також маю дивну примху. Ні, у мені немає нічого особливого. Я хотів стати вільним птахом, але вилетів із клітки зовсім сам. Не задумуючись, я хотів відчути свободу. Якщо ви поглянути назовні, то зможете побачити граціозність птахів. Але не зараз. Хай там як така людина. <кхем> наступний... Відрекомендуйся, будь ласка. А? Моя черга настала, коли я все ще був занурений у свої марення. Багато учнів чекали на мій виступ. Ой, ти не дивіться на мене з таким нетерпінням? Моя уява. Ну що ж, я докладу всіх зусиль. Гаразд. Вставай і починай. Хм. <кхем> ну, мене звуть Аянакоджі Кіотака. А у мені немає нічого особливого. Але я зроблю все можливе, щоб порозумітися з усіма ахм радий з вами познайомитися. Закінчивши вітатися, я швидко сів назад. Фух, усі це бачили? Мій виступ. Це провал. Я сховав обличчя руками. Я був надто зайнятий, занурений у свої ілюзії. Тому не зміг придумати відповідні слова заздалегідь. Це був такий нудний кульгевий виступ, що його ніхто й не згадає. Приємно познайомитися з тобою, Айоноко Джекун. Я також хочу потоваришувати з усіма, тож давайте докладемо всіх засиль. Сказав Херата, посміхаючись. Усі аподували. Я почувався так, наче вони аподували, побачивши мою помилку. У той же час я відчував дивну біль від їхньої жалості, але я все одно був щасливий.